Det finns få saker i världen som är så intensiva som ett möte mellan två människor. Ni har här ett möte mellan en människa och en taxichaufför. Ni har ett möte mellan taxi och son. De är på jakt efter namnet. Va? Vi är tillbaks igen. En knapp trycktes. Eh, taxi och son är på jakt efter namnet och Till denna ja, visst, podcast och sen. Som sen kommer att dominera eten Eller det vill säga, kommer inte alls dominera ja. eten För eten är ju direkt utsändigt ja, med ja, i media också. Det kommer Nej, att Gud, dominera <coughs> Vi säger så här Ja. Den sexuella betydelsen av namnet på denna podcast Är icke-nominell Nej, den är inga för försumbar. Den är faktiskt till och med så stor. Så att den kommer att betyda skillnaden på huruvida vi kommer att få något ikväll eller inte. Så då frågar jag dig, Marcus, du som är lyckligt gift och har en fru och så här, sju, åtta barn. Yeah. Kommer du få något ikväll, eller kommer jag att få något ikväll? Jag tror chansen är större att du kommer få något ikväll. Ja, okej, okay, då vet alla det. Jag kommer få magkjuka ikväll. Ja, precis. Och jag kommer inte få något. Jag kommer vara frisk. Vem är du och vem är jag? Ett ord. Du är Amp. <skratt> du. <skratt> ja, just det. Ja, ett ord på dig då. <skratt> ja ja. du och skäggo. Du, ja. du och skäggo. Det är ju fan ett bra namn på en grupp. Vad... <skratt> Porky Pigs. <laughs> Nej, pork and the Pig måste det vara. Vi kanske ska förklara för dem av er som överlevt så här långt in i denna sändning. Ja. Detta är en förklarande podcast som ja. söker sitt namn. När namnet är påkommet kommer detta läggas ut. Jag och vara den podcast, den svenska polska som revolutionerar! Mm. VÄRDEN ja, Jag har ju tänkt att säga så här, Typ Lunden eller Ryd här i Skövde men... varför ska man ha så små vyer Vi siktar framåt Uppåt Ständigt större Ständigt bättre Ständigt mer sex Vi går dit kuken pekar Det gör vi alltid Vilket håller är det? Ja, det är framåt framåt, framåt och lite snett neråt. Jaså, ja så. Ja, själv ja, jo då, lite åt, eller jävligt mycket åt fan nu kommer jag inte ihåg. Jag har verkligen inte haft sex på länge ska jag tala om. Då tycker jag att du ska stanna till och köra efteråt vilket håll. Nej men du, är du vet. Nej men du vet det. När ja. du står <laughs> ja, du vet det här läget Markus. Ja, det vet. När jag. du står inför tre nakna förumtid du vet det här läget. Ja. Ja, är det du vet, du vet? Ja. ja. Du vet. <laughs> Du står ja. för tre nakra fronttimmer. Ja! Och sen så gör du din berömda <går> en och en halvmeters juckrörelse. För du är ju väldigt smidig. Ja, ja. det gör ju. Det och sen så hamnar du fel tjej. <går> Oj! du frågan. Ja! Och vilket ja. håll böjs den? Det är så man kan komma ihåg åt vilket håll snoppen går. Eh. så alltså, <går> det där är ju en väldigt svår hypotetisk fråga. För det förutsätter ju... Vilken är rätt då? Och ja. var ligger hon? Men, nej, hon står då. Alltså, Men du, jag vet ju vem som har svaret på honom. den. Den stora poeten har, har ju svaret på frågan. Jaha, vad bra. Men han specifierar ju inte just vem, utan mer att... Vad? I kväll sa Busse, Panevik, <laughs> ikväll sa Bosse Parnövik, ikväll sa ska skaden in. in. Han hade köpt en <laughs> liten kondom. Ja, och den han. gjorde så ont på honom. Han satt ju på den tidigt på kvällen. Ja, han, han, han tänkte med. så här. Om jag köper en liten kolon, eh, Jag tror att jag är större. visst. Ja. vi går nu förbi en en balkong. Ja, det, Folk kommer snart att titta snett på oss ja, för inom. Så här, ja, vad ska vi säga? Två-tre sekunder, det kommer ena oss att skrika... BALLEFJONG! <laughs> Aha, och vet man av oss vad det är? Ja, det är det. Får Eller vet av oss kommer det vara så? Det får vi läsa på. Vi kan säga så här. En se. av ja. oss är, är inte helt nykter i afton. <laughs> en av oss? Nej, visst inte. Ja, och den andra, han härmar så gott han kan. Ja, jo. Ja. Förvisso, förvisso. Men det Dagens! kostar att ligga på toppet. Det kostar att ligga på toppet. Yes! Ja! Ja. Eh. Åter till ordningen. Sen har ja. vi och påminner oss en jävla namn igen. För jag har en det. intressant sak att säga. Då Två jag. intressanta. Ja, du har kött biljetter till dem. Ja, Biljet. det är inte det intressanta. Nej, mm. i alla fall. Eh. Jag heter Anders Julin. Är 33 år. Och har bestämt att i detta livets skede sadla ö, om. Över. Sadla in till att bli kock. Markus. Han är wannabe-lokförare. <laughs> ja. Som eh, nu för medeltiden eh, kör taxi. Jag vill inte säga det, Nej, men jag okay. vet att du inte kan med och säga det högt. <här> men jag, jag, äh, jag kan. Det är därför det han är taxi och ja. jag är son. Jag är. <här> Jag är... Vad är jag? Om du är taxi och var är jag är... Är du son? Är... vilken son är jag? Ja, du är min son. Nej, nej jag är... O-son. Nej, jag är... Vi har uppträtt två, tre gånger på scen ja. och du har aldrig kommit ihåg detta. Ja, just det. Du är din mammas son. Ja, precis. Och vi är två stycken nej. ungkarlar. <laughs> nej, jag är så ung så jag räcker ja, för bägge. ung och kar. Ja. Jag är bara karl. Du bara runkar ja, ja, ja, ja, ja, nu för tiden kan man inte åka fast för det. Nej, det kan man inte. Kunde man inte det? Från Skövde Sverige ja. som tänker ta över ja. hela världen bara genom denna podcast. Är det ja. inte så? Jo, precis så är det. Vi ja! Kommer, ja. <laughs> Vi kommer att finnas i era badrum. Vi kommer att gömma oss under era toalettrullar. Vi kommer att när som helst sticka upp våra spretiga fingrar i era finiga arslen. och... och Kort sagt, vi kommer vara er felplacerade tampong i handväskan. Ja. Vi kommer vara en brunfärdare tampong som gått in i fel hål. Ja. Vi är egentligen inte så äckliga. Nej, Sanningen att säga, kan vi ha varit på repetition. Ja, och det. kanske har någon av oss druckit lika mycket alkohol som de andra. Okej, Men. om ni hör ett rinnande ljud kan inte så titta? är det när ni är i Det är fan att titta på. Jag ger fan i på den här folk. Ja, det var väldigt sant. Yeah. <laughs> Jävlar Anamma bandit med de goda låtarna. Ja. Eh, Anders har biljetter uh. till eh, deras ja, men det, ja. gig. Ja. Men <laughs> så var det ett inlägg på Jävlar Anammas hemsida. Ja. Och där sa någon så här att är det sant att Jörgen kommer att uppträda på Chalmers den 22 februari? Ja, är det det? Jag har fortfarande sett något svar på det, men... Vad jobbigt. Jörgen Sjölander denna är... mästare, denna otroliga fantom på scenärvaro. Denna skön... Alltså ärligt, mannen spelar fel. Han sjunger falskt, han glömmer av vad han spelar, och ändå så är det... Jag ska inte säga att det är Jo! Jag ska ja, fassa. Varför det. var blyg? Jag, ju... Ja, varför jag har ju det? druckit... Uh, nej, vi har inte druckit, då tänkte jag på nej, rödvin. Jag har druckit vitvin. Ja, det har du gjort. Ja, runar. Ja, du sponsoren för detta avsnitt är ru Runar. Runar, men det är alltid B Runar som är sponsor. Ja, det är precis. Är det. Han, den här gode Jörgen Schellander, ska jag uppträda ja. då? På Chalmers, när jag ja. misstänker att man måste vara student. Jag har inte ens försökt att <in> få bli. Du det har ju faktiskt. Ja, fast du är ju gammal. <skratt> jag gammal på Chalmers. Ja, men herregud. Du ja. ser ut som en. Jag känner dig gamla på Schalmet då, så. Herregud. De kan ju gå dit och ta med mig. <samt> ja, det kan de ju. <skratt> ja, nej. Och det är intressant, det är. det här är Gävlarammans konsert på ja. Trädgården, just Göteborg. På Trädgården. Det är starkt. Ja. Jaha, det är bra det eller Oj, dåligt. Det är jävligt bra. Huggorn ja, de är ett stort ställe. Ja, det var tydligen för mycket party där förra gången. Som annars... Alla vet ju att Tom Glasberg, gällande lamma, ja. eh, föredrar att svinga ölflaskor över huvudet för att ut öl över publiken. Ja, ja vet det vet ju alla. Men, men det men... kan ju för också bero på att han inte har så jävla mycket att göra från de låtarna när han inte sjunger. Nej, eh, ni täcker ju inte allt. Man Nej. har ju trots allt bara en sats. Satsa på obesprutade äpplen som Anders skrev i en motion på en SSU-kongress 1995. Och passerade runt. Folk fnissade, men det blev aldrig antagen. Jag, fan, jag blir så nu. Satsa på obesprutade äpplen. Va? Det blir roligare, med vad stänker på det. Ja! Nej! Oh. De tydligen dragit ner antalet folk de antar. Jaha. För att det var lite för mycket. Folk kräktes för mycket på varandra i publiken. Oj, ja. Men jag ska dit inte med min kompis från Göteborg. Nej. Som har sån här inside connections med jävla namma. Äh, han vet för du har sett honom. Innan det är en tidig så kommer han upp ibland när vi hade. Han var med ja. på specksfester och sådär. Ja. Han är en av de goda människorna ja som när man på Stadsteatern fick lämna fram blommor ja är personligen ja. kom upp på scen och hade ett <skratt> hade så här band runt en flaska hembränt som var hängde runt mig. <skratt> det, det är den mannen. Jag han du... ska inte med. Nej Men vad tråkigt man tycker att han borde passa bättre. Ja. <skratt> Däremot, typ sekunden efter att jag hade skrivit min blogg, anders.wordpress. Ja, Anders kom med en jävla ja. skit. Sök på, sök på Gabe alltså, kommer mm. med. <laughs> så kommer ni mig. Så hörde Robert sandin den gamle trasan. Vill han gå och titta på jävlarna namn? Han hörde av sig och sa, är det sant att ni kan fixa biljetter där? För tydligen, här visste du inte jag. Nej. Så är det verkligen svårt att skaffa biljetter till alla Rammas konserter? Det har typ eskalerat de senaste åren då. Ja, det förstår jag. Och jag sa att... Ja, de har inte släppt där, men jag har en Inside Connections. Oh. <här> ja. Mm. Uh, tror du kan ordna en till? Ja, Så ja. Jag ska kolla. Ja. Kan du skaffa en till? <här> ja, vill jag bara säga till sånt. De sköter biljetttilldelningen. <laughs> Ungefär. Uh -huh. ja. Och sen visade min kompis Skulle inte skulle gå så jag de, äh, äh, blev. Det är bara jag och Robert som ska hit. Ja, men det är väl bra. Ja, det är förutom att han bor lite längre bort. Ja, jo. Men... Var bor han nu då? Min kompis bor i Mölndal Robert bor i Kvi... Kvi... Kvi... Kviberg Kriberg. Men ja. om jag ska vara helt ärlig skulle jag ändå säga att bort från du, Kviberg Det är nog fan nästan närmare. Från stan ut till Kribergen. Vad det heter? Jag tänkte om man tar, tar spårvagn. Ja, men det är det, vet du. För grejen är att om man åker spårvagn till Möndal då passerar man en taxegräns vid Lana. Men det gör man inte om man åker till Kriberg. <laughs> det är därför du är med på den här podcasten. För att du har sån detaljerad kunskap om Sveriges kollektivtrafik. Ja! <laughs> jag kan västra trafik på mina sju fingrar. <laughs> Ja, just, ja, du räknar med den. Ja, ja, och det. den. Nej, bägge ja, två. Men det roliga var ja. att Robert sa så här mm -hmm. på hans jobb. Hans chef hade tydligen blivit meta-imponerad. Så Robert försökte höra av sig till mig så alltså, Är det säkert att du alltså, har ordnat biljetter till det här grejen? För att jag nämnde någonting till dig, mitt chef han blev så fruktansvärt avundsjuk. Och då börjar jag undra. Alltså Robert är... Uh, han är 32. Mm. Han är ett eller två år yngre mig. Något sånt där. Och hans chef gillar jävla Namma. Han blev klokt. väldigt avundsjuk. Hur gammal är chefen? Jag vill se att det är en 55-årig gubbe. Jag tror det. Jag tror, tror stenart på att det är det. Och han ska hitta Tom blast Värmkuk! Han kom glas han jobbade på sekurit. Ja, det är klart. Och Jörgen Sjellander är lärare. Sök på Jörgen Sjellander på nätet. Så kommer du hitta vad hans elever säger om honom. Det är typ de första, några av de första sökresultaten. Han börjar prata om hur hans syster hade våldtagit en ko på lektionen. Nej, men det är en sån där puck och grej han sa nu. Jörgen Schillander var lärare ja. på universitetet. Nu är dags för dagens dåliga skämt. <laughs> vad tycker du om Obama? Ah, jag vet inte. Jag tycker, de borde, jag tycker de borde bränna ner vita huset och bara ställa dit en svart barack. <laughs> vet ni förresten ja. vad som är skillnaden på ett nu vet och jag. två ägg? Jöbbel så har ni det, de här, de här. Direkt från jag tänker säga hästens mun. Men jag håller inspelaren vid Markus Röv. Vi kan väl säga Storgården så, är vi, så ljuger vi ju inte. Nej, det gör vi inte på den här podcasten. Som kommer att erövra Sveriges land. Namnet är förmodligen någonting med analys. Ja. Ja. Men vi kan inte ha Å, för då är det svårare att skriva webbplatsadressen. Då får det väl bli Valrosanalys <skratt> Valros suger Nej det gör han inte Vi suger valros. <skratt> det vill inte jag <skratt> Mösslor pyser Ja det kan jag gå med på Jag kan hålla med Halsade kammusslor för äckligt Fyserbarack Ja! Har du, har du ätit kammer? Ja, det har faktiskt. Vad är kammer? Är de där stora va? Ja, det är de. Är de dyra? Det vet jag inte, men de är inte goda eller vad? Oh, Jaha, du Nej. fick dem alltså. Oh. Alltså det var på den där gången när jag och Jon skulle... Eller... Det var ju den där gången när jag och Jon skulle uppträda på hans rt grej som hade jubileum. Roundtable, ja. krets 33. Eller vad det nu är. I alla fall. Det var... Från början så var det sagt att jag skulle få vara med på banketten och sen så är ångrade un de sig och kom fram till att eftersom vi inte visste, vi, vi hade tanken var att vi skulle uppträda två gånger ja. men sen fick vi reda på att ni ska bara uppträda en gång. Då behövde inte jag komma på banketten om jag inte ville och då blev jag förbannad och sa att jag ska jävla mig gå på den banketten. Nej. Och åtminstone matmässigt kan jag inte påstå att det är någonting jag direkt uppskattar för Alltså förrätten, det var en gräddig hummershoppa. Oh. Och halsad kammussla med en konstig stor jävla strand. Ska jag här bara interjectera med hur Varsågod. man gör hummershoppa? Varsågod. Man tar... <laughs> det är så jävla pinsamt. Ja. Man tar eh, grädde ja. och hummerfond. Ja. Sen är det klart? Ja, jo, jag kan nog tänka mig... Alltså faktum är att alltså jag, jag ska ju inte... Jag här och pissar på dem som faktiskt tycker om halsrätt kammusla. Men jag, för min del, fan detta och hummersoppan så otroligt vidrigt att jag kan än idag, ett halvår efteråt, frammana smaken och känna kvällningar. För det var fan inte gott! Anus! Nej, men alltså... alltså Anus! Alltså smakar... Anus! Gott. Anus! smakar verkligen Det är ting. Det är ungefär typ samma konsistens som svar. Det, det är inte gott. Det är, det är verkligen att äta blötdjur. Ja, Det är men ju det. Du vet, Nej, men... du vet vad man säger. Skettgåsar, smarta skävar. Ja, <laughs> det vet ja, ju, det vet ju, vet ju alla. alla. Det vet ju varje kanibal i Sveriges ja, avlånga... Ja, ja. Avlånga... Sveriges avlånga... Ja, sveriges avlånga grej. Sveriges avlånga grej. Ja, precis. Men och om man ska i vara det helt helligt så alltså så är det ju så även om man en del hävdar att bara Sveriges land, alltså ser ut som en penis, så ska man inte glömma bort att i vilket tillstånd är penisen? Ja, det var det som komma fram till. Alltså, regerad? Nej. Men alltså, faktum är, faktum är. Att om man tittar på skandinaviska halvön i stort, det vill säga Sverige och norge, så är det ju faktiskt så att det inte. Sverige är ja. ett avlagsland! Sverige! Ja, ja. Sverige! Ovetygt. Oh, kan man säga ja. sådär. Alltså, om man tittar på den skandinaviska. Hamburger, Sveriges pung! Ja, det var ju det jag skulle säga. Om man tittar på Sverige som stort med den skandinaviska halvön. så är det ju Norge som är det slaka åldern. Medan Sverige är den spänstiga pungen. Är. Vä. Det ska jag faktiskt få dig svarslös för en Oskar. Jag försöker att måla upp en bild framför mig med en slak pung. <tryck> ja. Nej, men alltså... Men, alltså, ja... Ja, men alltså... Jo, då. Men, jo. Nej. Jo. Men alltså, du kan ju inte ha en... Ja. Vad var Sverige, vad var Skåne och med, med, typ Götealand? Vad är det för något? Ja, men vad var det jag sa? Det är som liksom Norge som är det, det slaka åldernet men Sverige är den svenska pungeln. Man kan inte ha ett slakt ållorn, alltså. Det kan man inte. Alltså, jag kan gå med på det här. Ett ollon kan vara bara en konsistens. Ja. Jag har så många ollor i min mun, jag vet inte. <laughs> ja jo, men det vet jag. Ska jag pungen mig in också? ja, ja. på nu du vill jag hem i eller inte. <laughs> Jag vill en taxi också? Nej, nej. Ja. Upp, upp med dig, mannen. Taxin står och väntar. Nej. är <görde> jag försöker få bilen framför mig. Mm. Jag tänker alltså pungen hänger väl inte och dingla oberoende av ollonet. Ollonet är väl i pungen. Alltså, jag har sett en spänstig pum För det sättet att den kan ha varit lite kall, <går> kanske. Ja, <går> kanske, kanske ja. det kanske. Och, och lite varm kanske, ja, då har kanske det ju dinglat det, ner. Men Ollonen har haft yeah, rätt jämn konsultans på en par goda, rejäla Kalamata-oliver. Ja, men det, det är ju det jag säger alltså. Det är ju det som är styrkan. Men det är ju därför den skandinaviska halvön finner till tröst. Det är ju inte Norge som slakar och hänger emot. Utan det är ju den pålitliga, spänstiga fungen ur vilken, de, de, de, uretra. Ja, precis. Vet de, du vad det är? Nej, vet jag inte. Uretra. Jag tror att det är urinrör på latin. Åh oh, Ja. Din, din kunskap slår mig med häpnad som vanligt. Du ska nog inte säga det när vi har pratat om penisar. Alltså, nej, men jag... alltså, alltså, all kunskap sitter ju i könet. Så ja, det slask på dig, du! Ja, du. Jag känner Nej. Jag känner vi har, vi, till mig ja. Vi har nu, ska vi säga... Ja. 400 meter kvar av den här promenad. Ja, vi har fortfarande kommit på något vettigt namn. Nej, men alltså, Så har... Marcus, ska du lägga fram fyra olika förslag. Bara det tredje kommer vara genialiskt. Men Anders kommer ändå, ändå ändra på det. Ja, det är klart att du kommer det. Nummer ett! Ja! ja. Inga Å-EU! Ja... Gej har inga H.E. <laughs> Gej hade jag inte tänkt att säga. eller? Ja. Och man, man kan säga i baken på John. Man behöver inte säga i röven. <laughs> Nej. Ja. Nummer ett. Samtids... Nej, sexuella samtidsspekulationer. Nej det är fint Sexuella samtids eh, Konvulsioner Ja eh, Jag har det slag också Nej inte okay, här ja, ja. Sex med en kollega <laughs> ja, ja men inte Man har ju inte sex Bara för att man suger av en bög Onanim med en vän Nej det är <laughs> <laughs> Samtids eh, masturbation Masturbationsteori Ja, men det, är, det låter väl som något Det, är, det är låter Nummer låter. två Och sen har det går för mig jag brålar jag ut av saltan Ska du vilja ha något mer frun? Ja Nummer två Ja Ja i brist på Margaret That Thatcher. I... Jag är du på att säga, i något annat där. Ja, det vet ja. jag. Men det är ju med e. Ja. Oh, och Glenn Hussein. Ja. Det, I räva det, det, <laughs> det går ju inte. Nummer 3. Det är som är lysande. Det är förmodligen bästa men ändå nedskjutbara namnet på denna podcast som... ...har gett kunskap om hela världens tillstånd afton. Våga inte säga att inte har gjort det! Nej. Nummer tre. Känner ingen press för övrigt? Nej då. Tänkte jag att du har en perfekt rostad nöt. <laughs> ja. Vishetskonsulterna. Vishetskonsulterna. Dit ni kan ringa in varje torsdag... Mellan 1 och 1.05. Ja, precis. Det är ju det som är grejen. Ni ringer inte Bet Och frågar efter oss. Till slut kommer de att hitta telefonnummer som går till någon jävla taxiservice. Jag vet inte vad. Taxireva eller något. Ja, precis. Och när de har gjort det. Fattar du ja, det går bra. Taxireva. Nej, det fattar du inte. Fattar du vad ont skulle göra? Ja, det skulle och Taxireva. <går> ja, är ju, frågan är vem det, det är mest synd om tax, taxen eller röva <går> <eller och> <går> nummer fyra den som inte kommer vara lika bra som vad hette den innan <går> vishetskonsulterna vishetskonsulterna ja. ett tag tyckte jag att du sa fies ja. fis <går> fishet <går> trodde jag att du sa ja Men vi har alla... fishet är ju ja. det, är ju det. Detta podcasten som, ni aldrig, som aldrig klippes. Man och lägger Markus ut mitt kontonummer. Så är det bara att lägga in pengar. ja Lägger han ut sin kod. Då är det bara att ta ut pengar. <laughs> Vi är bra på så sätt. Vi är alla alternativ. Nej, fjärde... Vad var, det, vad var du sa? Om, man lägger, om jag lägger ut min kod Så är det bara att lägga en insats. ja <laughs> <laughs> Detta är alltså de tvingade skrattens okrönta drottning. Marcus Frusén som Nej. nu säger det fjärde alternativet på namnet i denna podcast. Ja, uppkast! Kast! <gör> Uppkasskonsulten Ja men det är väl bra Vad gör du? Spyr du? Nej jag trodde jag skulle rapa för våra förvånad Ärligt, Nu är ja. vi framme vid den här berömda delen I dagens podcast Ja Då... och det här är faktiskt en historisk punkt <gör> Ja Det här skildes alltid jag och Andreas När vi var på väg hem från våra rep Andreas, Andreas vem? Ja. ja det är det som är jävligt. Jag kommer att ihåg vad han hette i efternat. Men jag minns att han var en jävel på att spela bas. Vad rapade ni? What på... did you rape? <laughs> We raped down at... Uh, at that time it was TBV, Now it's uh, vuxenskolan. Train born virgins. <laughs> <laughs> Nej, men i alla fall. Han bodde i Ryd och jag bodde i Lunden. Så han jag skulle åt höger, han skulle rakt fram. Och här brukade vi alltid stå och diskutera Batman, för jag vill inte, jag vill inte vara här. You did not want to go home Nej. to, to London. Really? Now you know how I feel. Ja. I will go home to London. Ja. Nej, jag kan ju ärligt tala att jag har skavsår men det är inte så stort. Vi säger så här. Ja. Eh, vi tackar för denna första podcast som inte vet namnet på men som förmodligen heter det är tredje trean, vad heter den? Vishetskonsulterna. Och säger att vi återkommer nästa avsnitt så snart jag har tryckt på, på, på stop and record här.